Ще не пояснив. Марлінсон яхідно усміхнувся. А ви розвідниця, зв'язківка Білого дому, займаєтеся аналізом та підтвердженням поточної інформації, так? Так, але до науки я не маю жодного стосунку. До того ж ви ще дочка людини, яка примудрилася всю свою виборчу кампанію побудувати на критиці НАСА за її марнотратство. Рейчер відчула, що називається шторм. «Вам доведеться визнати, міс Секстон, – уступив розмову Мін, – що ваша участь у фірмі додала б йому чимало наукової переконливості. Якщо президент прислав вас сюди, то, напевніше, йому потрібна ваша участь у тій або іншій формі». Рейчел знову пригадала слова Вільяма Пікерінга, якого непокоїла те, що її спробують використати проти власної волі. Толон поглянув на годинник. Нам треба поспішати, промовив він, прямуючи до центру житлосфери. Невдовзі розпочнеться. Розпочнеться що? – поцікавилася Рейчел. Вилучення. Наста збирається підняти метеорит на поверхню. Це відбудеться з хвилини на хвилину. Що ці хлопці насправді витягнуть камінчик вагою 8 тонн з шару льоду за втовшки 200 футів? Курки аж засяєм. «Невже ви думали, що НАСА збирається залишити таку знахідку там, де вона лежить, бо наскільки прихована льодами?» «Та ні, але ж», – розгублено мовила Рейчел, пригадавши, що не бачила в житлосфері якихось ознак присутності важкого підйомного устаткування. «Але ж яким чином вона збирається це зробити?» «Корки гордо задар носа. Без проблем. Адже тут сила селенна». «Вчених ракетників!» «Не милі, дурниць!» – пхикнув Мін і поглянув на Рейчел. «Доктор Марлінсон просто дуже любить вишити людям локшину на вуха. А правда полягає в тому, що кожному тут дали завдання придумати найкращий спосіб витягнути метеорит. І, звичайно, винахідник найефективнішого розв'язання – це доктор Менгор. Я не знайома з доктором Менгором, це гляціолог з університету Нью-Гемпширу, пояснив Толанд, Четвертий і останній з незалежних учених, зібраних тут президентом. Мін має рацію. Саме Менгор найкраще вдалося все розрахувати. Добре, зацікавилася Рейчер. І що ж саме запропонував цей хлопець? Не хлопець, виправив він, явно з Доктор Мен – це жінка. «Ну, це ще треба довести», – пробовчав Марлінсон і кинув погляд на Рейчел. «До речі, доктор Менгор вас не злюбить, це точно». Толанд сердито зиркнув на корки. «Неодмінно», – підтвердив той, – «конкуренція їй зовсім не сподобається». Рейчел розгубилася. «Вибачте, про яку конкуренцію йдеться? Не зважайте на нього». Порадив Толанд. На жаль, Національний науковий комітет чомусь не звернув уваги на той факт, що Марлінсон просто Бовдур. Ви з доктором Менгор чудово порозумієтеся, вона прекрасний фахівець і вважається одним з найавторитетніших гляціологів світу. Пані Менгор навіть декілька років прожила в Антарктиці, досліджуючи рух льодовиків. «Дивно», – зауважив Корки, – «а я чув, що університет вибив грант і відправив її подалі, в люди, щоб у містечку хоч ненадовго запанували мир та спокій». «А чи знаєте ви», – відрізав Мін, – «явно зачеплений і заживе цим зауваженням, що доктор Менгор там мало не загинула. Вона заблукала під час бурі і аж п'ять тижнів харчувалася самим тюленічим жиром, поки її не знайшли» і корки, пошипки зазначив, звернувшись до речел. Наскільки я знаю, ніхто її особливо і не шукав. Зворотна подорож на лімузині від студії до офісу Секстона здалася Габріель Еш довшою, ніж зазвичай. Сам же сенатор сидів напроти асистентки, неважно дивлячись у вікно і очевидно упиваючись своєю перемогою на теледебатах. Додумалася, «На денне кабельне шоу прислати Марджорі», підсумував він нарешті, поглянувши на супутницю з посмішкою. Схоже, «Білий дім» впадає в паніку. Гаврій лише не бажаючи починати обговорення. Вона помітила, що коли Марджорі йшла з студії, обличчя старшого радника виражало неприховане задоволення, і це змушувало нервуватися». У Секстона зазвонив стільниковий телефон, і він поліз у кишеню. Як і більшість політиків, сенатор мав цілу ієрархію телефонних номерів, за якими його можна було знайти, залежно від ступеня важливості того, хто дзвонив. Нинішній абонент, позасумнював, перебував у верхніх рядах списку. Дзвінок пройшов по особистій лінії Секстона, по тому номеру, на який не насмілювалася телефонувати навіть Габріель. «Сенатор Секстон слухає», – проспівав він солодко, тішесі звичанням власного імені. Крізь шум двигуна Габріель не розчула, що говорив співрозмовник сенатора, але Сержвік став напружено слухатися, а потім з ентузіазмом відповів. «Фантастика! Я такий радий, що ви зателефонували. О шостій – чудово. Я маю тут у Вашингтоні квартиру. Приватно, зручно». Адресу ви знаєте. От і добре. Чекаю зустрічі до вечора. Секстон вимкнув телефон, і на його обличчі з'явився самовдоволений вираз. Новий прихильник Секстона чи прихильниця? поцікавилася Габріель. Вони множаться як гриби після дощу, відповів сенатор. А цей хлопець велике себе. Я й не сумнівалася. Ви зустрічаєтесь у вас дома. Сенатор дорожив затишком Вашингтонської квартири, як той лев, що захищає свою останню схованку. Секстон знизив плечима. Так, доведеться підключити особистий фактор. Ця людина має чималий вплив. Ви вже знаєте, що мені необхідно встановлювати і особисті зв'язки. Все упирається в довіру. Аврель кивнула, розгортаючи щоденник сенатора, занести його в розклад. Та ні. «Не варто. Я все одно планував провести сьогоднішній вечір удома». Габріель знайшла потрібну сторінку і побачила, що рукою сенатора вже зроблена позначка – жирні букви «ПВ». Це могло означати і приємний вечір, і приватну вечірку, і послати всіх подалі. Визначити точніше зміст цього скорочення було неможливо. Час від часу сенатор призначав такий ВП, щоб занишкнути у власній квартирі, відімкнути все телефони і робити те, що любив понад усе – цмулити бренді зі старими приятелями і вдавати, що на сьогоднішній вечір він забув про політику. Габріель із здивуванням поглянула на сенатора. «Невже ви збираєтеся дозволити бізнесу відняти у вас наперед запланований особистий час?» Оце так. Хлопцеві просто поталанило. Втиснути у шпарину, коли я маю ввечері трохи вільного часу. Трохи з ним поговорю, послухаю, що він скаже. Секретарці хотілося запитати, хто ж ця таємнича людина. Проте секста навмисне уникав чіткої відповіді. А Габріль уже навчилася не вхати носи, куди не слід. Вони звернули з окружної дороги і попрямували до офісу Секстона, а Бріль знову поглянула на позначену рукою сенатора сторінку щоденника, і раптом у неї виникло химерне відчуття, що бос чекав цього дзвінка. На льоду посеред житло сфери Наса. Вивищувалася конструкція на трьох опорах за вишки 18 футів, зроблена з комбінованого рештування. Вона скидалася на щось середнє, між нафтовою вишкою та неоковирною моделлю Ейферєвої вежі. Рейчел уважно споглядала споруду, і їй було невтямкі, як за допомогою цієї штуки можна дістати гігантський метеорит. Під конструкцією до металевих пластин, що стирчали з льоду, Важкими болтами було прикручено декілька лебідок. Металеві троси спускалися в вузькі, просвердлені в кризі отвори. Декілька дебелих співробітників НАСА по черзі обертали лебідки. З кожним зусиллям троси у просвердлених отворах піднімалися на декілька дюймів, наче чоловіки витягували корабельний якір. «Я чогось явно не розумію», – подумала Рейчер, – підійшовши разом з іншими до свердловин. «Вирівняйте тягу, чорт забирай!» пролунав неподалік гучний жіночий голос, що звучав з мелодійністю механічної пилки. Рейчір озирнулася і побачила невисоку жінку в яскраво-жовтому комбінезоні заляпаному мастилом. Вона села спиною до глядачів, проте не залишалася сумніви, що саме вона керує ходом усієї операції. Роблячи якісь позначі на планшеті, жінка бігала назад-вперед, немов розлючений буровий майстер. «Тільки не кажи, що втомилася, ви ж не жінки!» корки подав голос. «Аго, в нора! Кидай командувати хлопцями з НАСА, іди краще пофліртуй зі мною!» Жінка навіть не обернулася на нього. «Це ти, Марлінсона, твій писклявий голосок я впізнаю будь-де, приходь, коли досягнеш статевої зрілості!» Корки обернувся до Рейчел. Дора, як завжди, зігріває нас своїм шармом. «Я все чую, космонавти!» – огризнулася доктор Менгор, не видріваючись від планшета. «А якщо ти зараз свердлиш поглядом мої сідниці, то зважай, що ці полярні штани додають фунтів 30 ваги, не менше». «Нема проблем», – заспокоїв Марлінсон. «Мене зводить з розуму зовсім не твоя товстелезна, як у Сибірського мамонта дупа, а твоя приваблива і доброзичлива натура». «Іди ти, під три чорти!» Курки розсміявся. «Маю для тебе надзвичайну новину, Нора. Схоже, ти не єдина жінка, яку завербував президент». «Чорт, ну звичайно, що ні, адже він іще тебе завербував». Толант вирішив трутатися. Норо, у тебе знайдеться хвилинка, щоби з диким познайомитися. Зачувши голос телезірки, Нора відразу ж кинули писати і обернулася. Суворий вираз, у мить зник з її обличчя. «Майку, вона радісно кинулася йому назустріч давно я тебе не бачила, аж кілька годин. Я фільм редагував. Ну, і як мій сюжет? Ти маєш ще рівний вигляд. Він використовував спецефекти, докинув корки. Нора проігнорувала цю ремарку, бо дивилася на Рейчел з люб'язною, але холодною посмішкою, а потім перевела погляд на Толанда. Сподіваюся, ти не жартуєш з мене, майку. Мужні обличчя Толанда чомусь спалахнула ніяковим рум'янцем, коли він відрекомендував жінок одну одній. Нора, я хочу познайомити тебе з Рейчел Секстон. Міс Сектон працює в розвідуватільній службі, а тут опинилася на прохання президента. Її батько – сенатор Седжі Сектон. На обличчі Нори з'явилося сум'яття. «Не хочу навіть удавати, ніби розумію, що тут до чого». Нора подала Рейчел руку, так і не знявши рукавичку. Її рукостискання не відрізнялося щиростю. «Ласкаво просимо на вершину світу». Рейчел посміхнулася Дякую. Її здивувало, що Нора Менгор, попри свій гучний та різкий голос, виявилася маловидною, пустотливою жінкою, коротко підстрижена, акуратно укладена каштанами волосся сивиною, великі очі, дивляться уважно і ясно, немов два крижані кристали. Рейчел імпонувала сталева впевненість, яка відчувалася у цій жінці. Нора, звернувся до неї Толленд, «Знайдеш пару хвилин, щоб роз'яснити Рейчел, чим ви тут займаєтеся?» Нора здивовано звела брови. «А ви вже зате одно одного на ім'я? Ой-ой-ой!» Марлінсон аж застогнав. «Майку, я тебе попереджав!» Нора Менгор організувала Рейчер екскурсію довкола вежі, а Толанд і решта чим позаду, розмовляючи. «Бачите, оці отвори в льоду – Просто під триногою? запитала Нора, показуючи під ноги. Її початкову холодну стриманість змінила гарячкова пристрасність, бо вона в вочевидь любила свою роботу. Рейдчил кивнула, уважно роздивляючись отвори в кризі. Кожна з дірок мала в діаметрі приблизно фут, і в ній виднівся сталевий трос. Отвори. Залишилися іще з того часу, коли ми тут свердлювали зразки породи і робили рентгенівські знімки метеоритам. Тепер ми використовуємо їх як входи для потужних гвинтів, які ми опустили крізь порожні шехти і всвердлили в метеорит. Закріпівши гвинти, ми в кожну з дірок спустили міцний плетений трос приблизно 200 футів завдовжки, «Прикріпили до гвинтів могутніми гаками і зараз просто піднімаємо метеорит лебідками. Знадобиться декілька годин, щоб ці хлопці-молодці витягнули його на поверхню, і він підніметься, хоча й повільно. Здається, я не все розумію», – зізналася Рейчел. «Метеорит лежить під тисячами тонн льоду. Як же ви його піднімете?» Нора показала на вершину конструкції, звідки вертикально, зверху вниз, світив тонкий, яскравий червоний промінь. Єйчел і раніше його бачила, але вирішила, що це якийсь оптичний індикатор, котрий вказує точне місце, де розташовується метеорит. «Напівпровідниковий лазер на Арсеніді Галію», пояснила Нора. Рейчел уважно придивилася до променя і нарешті помітила, що він встиг пропекти, крихітний отвір у кризі, і тепер світив униз у крижані глибини. «Це дуже гарячий промінь», – мовила Нора. «Ми поступово нагріваємо метеорит у міру того, як він піднимається нагору». Рейчел нарешті збагнула просту геніальність плану, який замислила ця жінка. Нора просто спрямувала лазерний промінь униз, розтоплюючи лід і нагріваючи сам метеорит. Камінь був надто щільним, щоб лазар міг розплавити його. Але він вбирав у себе його тепло, поступово стаючи достатньо гарячим для того, щоб розтопити лід довкола. Він сам прокладав собі шлях на поверхню, а лід, що танув над метеоритом, водою стікав униз, заповнюючи шахту, як гарячий ніж, що проходить крізь замерзлий брусок масла. Нора кивнула на людей біля лябідок. Генератори, не витримують такої напруги. Ось я і використовую людську силу». «Дурниці!» – весело відгукнувся один з робітників. «Вона поставила нас сюди просто тому, що любить дивитися, як ми шачимо. «Вгомонися!» – парировала Нора. «Ви, зніжені хлоп'ята, два дні скаржилися на холод? От я вас зігріла, а тепер крутіть!» Робочі розсміялися. «А навіщо ці пілони?» Рейчел показала на декілька помаранчевих дорожніх конусів, установлених навколо вежі, і начебто абсолютно довільно. Такі самі конуси Рейчел бачила і довкола самого купола. Найважливіший інструмент гляцеолога, пояснила Нора. Ми звемо їх ss 3 n Ця абревіатура означає «стань сюди і зламай ногу». Вона підняла один із конусів, під ним виявився круглий отвір, що немов бездонний колодязь, ішов у глиб льодовика. Сюди краще не ступати. Нора поставила конус на місце. Ми ствердлили ці дірки по всьому льодовику, щоб визначити склад товщин льоду. Як і в археології, час, упродовж якого об'єкт лежав прихованим від очей, визначається глибиною, на якій його виявили. Що глибше залягає камінь, то довше він там лежить. Так само, коли щось раптом знаходять під товщу льоду, можна встановити, коли цей щось туди потрапив за кількістю кригу зверху. А щоб упевнитися в точності вимірювань, ми вимірюємо і товщину сусідніх ділянок. Таким чином, упевнюємося, що лід однорідний, тобто не зруйнований землетрусами, стисненнями, обвалами і тому подібними катаклізмами. І яким же виявився цей льодовик? «Абсолютно бездоганним», – відповіла Нора. «Цілий моноліт. Ані розломів, ані льодобих завихрень. Такими теоритами називаємо статичними об'єктами. І лежить він тут недоторканим та неушкодженим від того самого моменту, як приземлився з 1716 року». Рейчел була в захваті. «Ви дізналися точний рік падіння. Здавалося, Нора здивувала це запитання». «Так, чорт забирай, для того мене сюди і покликали. Я ж умію читати лід». І вона показала на акуратний штабель трубок льоду. Кожен із цих прозорих стовпів був помічений оранжевою біркою. Ось ці льодові палиці є цінними геологічними зразками. Вона підвела Рейчел до труб. Якщо придивитися уважно, можна побачити окремі шари льоду. Нахалившись, Гостя дійсно змогла розгледіти, що стовпи складаються з фрагментів, які різняться і прозорістю, і відтінком. Навіть товщина шарів була дуже різною від декількох міліметрів до п'яти сантиметрів. Узимку на шельфовий літ падає сніг, пояснила Нора, а навесні відбувається часткове танення, тому кожен сезон дає новий компресійний шар. Ми починаємо зверху, з останньої зими. І робимо зворотній відлік, наче кільця на деревах. Не все так просто, міс Екстон. Не забувайте, що нам доводиться вимірювати сотні футів на шарування. Необхідно звірятися з кліматичними маркерами, щоб не наробити помилок. А такими маркерами є звіти про кількість опадів, відомості про забруднення повітря і тому подібна інформація. До них підійшов Толлент з колегами. Майкл посміхнувся Рейчел. Вона знає багато цікавого про літ, так? Дивно, але Рейчел зраділа, побачивши його. Так, вона надзвичайно цікава жінка. До речі, кивнув Толанд. Доктор Менгор має рацію стосовно 1716 року. Наса вирахувала такий самий рік удару метеорита об землю ще задовго до того, як ми тут з'явилися. А доктор Менгор свердлила свої отвори, вивчила зразки і дійшла того ж висновку, підтвердивши результати Космічної агенції. Речір була неймовірно вражена. І, до речі, зауважила Нора, саме 1716 року спостерігачі бачили цікаву кулю в небі над північю Канади. Цей випадок увійшов до історії під назвою «Юнгерсольське падіння» на честь людини, яка багато займалася його дослідженням. Отже, додав Корки, відповідність між зафіксованою істориками датою і датою, встановленою експериментальним шляхом, свідчить про те, що наш камінь – шматок того самого метеорита, падіння якого було зареєстровано 1716 року. «Докторе Менгор», – покликав один з робітників, – «уже видно гаки». «Екскурсію закінчено, хлопці», – заявила Нора, – «настає момент істини». Вона схопила складний стілець, видерлася на нього і щосили закричала «Всім сюди! За п'ять хвилин витягуємо!» Усі науковці, що перебували в куполі, наче підослідні собаки Павлова, що реагують на дзвінок до обіду, кинули свої справи і поквапилися до зони витягнення. Нора Менгор стала руки в боки і обвела поглядом свої володіння. Ну що ж, «Відіймаємо Титанік!» «Швидше відійдіть!» – завалала Нора, пробиваючись крізь розстаючий натов. Робітники розсередилися. Нора командувала процесом і явно грала на публіку, перевіряючи натяг тросів та правильність їх кріплення. «Віра!» – крикнув один із працівників НАСА. Чоловіки натягнули лебідки, і троси вилізли з отворів іще на шість дюймів. Троси рухалися догори, і речі відчувала, як натоп мимоволі потроху сунеться вперед, перечуваючи велику подію. Корки і Толон стояли поруч і скидалися на малят, що прийшли подивитися на різдвяну ялинку. З протилежного боку отвору з'явилася масивна фігура керівника НАСА Лоуренса Екстрома. Він зайняв зручне місце і почав спостерігати за витягуванням метеорита. «Гаки!» – заволав один із працівників НАСА. «Бачу гаки! Сталеві сріблясті троси, що піднімалися крізь свердловини, поступилися місцем жовтим ланцюгам. Ще шість футів! Не розгойдуйте! Тримайте рівно!» Біля вежі з рештуванням запала напружена тиша, неначе глядачі, як на спіритичному сеансі, очікували появи якогось божественного привида – Усі нетерпляче чекали на появу метеорита. І Рейчел побачила його. Крізь шар льоду, що дедалі тоншив, почали з'являтися невиразні образи метеорита. Він був довгастим і темним. «Тримайте міцніше», – завелав якийсь інженер. Чоловіки налягли на лебідки, і ріштованні заскрипіло. «Залишилося п'ять футів. Зберігайте рівномірність натягу». Рейчел побачила, як лід над метеоритом береться по не на черво тварини, яка ось-ось має народити. На вершечку цього пагорбка, у тому місці, де входив промінь лазера, утрив почав танути і швидко розширюватися. «Шийка матки розширилася», – крикнув якийсь дотепник, – «дев'ятсот сантиметрів». Тишу порушив напружений сміх. «Годі, вмикайте лазер!» Хтось клацнув вимикачем, і промінь зник. І сталося давно очікуване. Не наче якесь древнє божество, що з'являється у вогні та клубах диму, велетенський камінь вийшов на поверхню в клубах пари. Крізь нею проглядав об'ємистий предмет, що виринув із льодом. Працівники, які працювали з лебідками, напружилися іще сильніше, і нарешті – Увесь камінь звільнився від залишків криги і загойдався на тросах над глибочизною шахтою. З гарячого метеорита стікала вода. Рейчел заворожено заціпеніла. Перед нею на тросах погойдувався мокрий метеорит, і його шершава поверхня виблискувала у світлі флуоресцентних ламп. Вона була обвуглена та зморщена, від чого метеорит нагадував скам'янілий гігантський чорнослив. З одного боку камінь був рівний та гладенький, в очі його частина відшлюфувалася тертям об повітря, коли він входив у щільні шари атмосфери. Дивлячись на обвуглену кору плавлення, Рейтел уявила, як метеорит снопом полум'я несеться до землі, наче стрімка ракета. Неймовірно, але це сталося аж 300 років тому. А тепер ця спіймана космічна тварина висіла на тросах, а за її тіло скрапувала вода. Полювання скінчилося. І тільки цієї миті Рейчел збагнула всю драматичність та значущість події, свідком якої вона стала. Предмет, який висів перед нею, був представником іншого світу – Віддаленого від землі на багато мільйонів миль. А всередині цього предмета містилися свідчення, та які там свідчення, докази того, що людина у світі не самотня. Здавалося, всіх у мить захопила ейфорія, і натовп вибухнув вітальними криками, аплодисментами, навіть директор наса, і той, здавалося, піддався загальному ентузіазму. Він плескав колег по спинах, вітав з успіхом. Спостерігаючи цю картину, Рейчел раптом відчувала гордість за НАСА. Остальним часом Космічна агенція не щастило, та нарешті усе змінилося, і НАСА заслужила цей момент слави. Зяючий отер посеред житла сфери, скидався на невеличкий плавальний басейн. Поверхня талої води у цьому озерці 200 футів завглибшки, трохи похлюпалася об крижані стінки, а потім заспокоїлася. Лінії води в шахті виявлялися на цілих 4 фути нижчі від кромки, внаслідок витягнення метеорита та властивості льоду зменшуватися в об'ємі під час танення. Нора Менгор негайно розставила довкола отвору пілони SS-3N, хоча його і було чітко видно, який-небудь надміру цікавий індивід міг підійти занадто близько та послизнутися і наразитися на велику небезпеку. Стіни басейну були з суцільного льоду, без ручок та сходинок, тому вибиратися з отвору самому було марною справою. До нори начутно підійшов Лоуренс Екстром і міцно потиснув їй руку. «Гарна робота, доктор Менгар. Гадаю». «Газети не забудуть мене похвалити», – пожартувала вона. «Обов'язково похвалять». Керівник НАСА повернувся до Рейчел. Вигляд у нього був щасливий і безтурботний. «Ну що, міс Секстон, ви професійний скептик. Тепер переконалися?» Рейчел не стримала посмішки. «Точніше було б сказати, я просто ошелешена. Вот і добре, а тепер ходімо зі мною». Рейчел пішла слідком за Екстромом через житлосферу до великого металевого ящика, що нагадував промисловий транспортний контейнер. Ящик був розфарбований камуфляжними кольорами і мав трафаретний напис «ППС-3». «Пересувний пункт секретного зв'язку розшифрувала Рейчер. Ці пересувні кабіни стандартної військової конструкції призначилися для використання в районах бойових дій – Хоча Рейчел не очікувала, що один з них буде використано під час мирної місії НАСА. Але раніше Екстрем працював у Пентагоні, тому він безперечно мав доступ до таких іграшок. З напружених і суворих облич двох озброєних охоронців Рейчел виснувала, що контакт із зовнішнім світом здійснювався тут виключно з недвозначної згоди директора. «Схоже, не одна я перебуваю поза зоною досяжності». Екстрем про що швидко переговорив з одним із охоронців біля контейнера, а потім повернувся до Рейчел. «Всього найкращого», – побажав він. І пішов. Охоронець постукав у двері контейнера, і вони розчинилися зсередини. Вийшов інженер і запросив Рейчел. Вона увійшла слідком за ним. У середині пункту секретного зв'язку було темно і душно. У санюватому світінні екрана комп'ютерного монітора Рейчел змогла розібрати полиці з телефонною апаратурою, радіообладнання та пристрої супутникового зв'язку. Не встигла вона зайти, як уже відчула напад клаустрофобії. Повітря всередині було різким та вогким, як у підвалі взимку. «Будь ласка, сідайте сюди, мій Секстон. Витягнув стілець на коліщатах, Інженер запросив Рейчел сісти біля пласкового монітора, потім встановив перед нею мікрофон і надів їй на голову навушники. Поглянувши в журнал паролів, інженер натиснув кільканадцять кнопок на якомусь пристрої, що стояв неподалік. На екрані перед Рейчел виник таймер – 0060 секунд. Інженер задоволено кивнув, побачивши, що таймер почав зворотній відлік часу. До з'єднання залишилася одна хвилина, а потім повернувся і вийшов, хряснувши за собою дверима. Рейчел почула, як на дворі клацнув засув, приголомшливо. Чекаючи у темряві і спостерігаючи, як на таймері спливають секунди, вона збагнула, що це перший момент приватності, який у неї трапився за останню добу. Сьогодні вранці вона прокинулася без найменшого уявлення про те, що чекає її попереду – позаземне життя. І от сьогодні цей найпопулярніший із сучасних міфів перестав бути міфом. Тільки зараз до Рейчел почало приходити розуміння – Наскільки небезпечно руйнівним стане цей метеорит для президентської кампанії її батька? Хоча фінансування НАСА в політичному плані було не таким важливим, як, скажімо, проблема абортів, соціальних програм та охорони здоров'я, батько все ж таки висунув його на перший план. І ось ця проблема ось-ось мала вибухнути просто йому в обличчя. За кілька годин американці мали пережити знайомий трепет піднесення і гордість за досягнення наса. Будуть заплакані очі мрійників, роззявлені роти науковців-скептиків, політ дитячих фантазій, проблеми доларів та центів зблякнуть і відійдуть як щось диб'язкове, затьмарене монументальною величю історичного моменту. Президент постане з попелу, мой той Фенікс. Ураз перетвориться на героя, а надто прагматичний сенатор у розповсвяткування виглядатиме дріб'язковим скнарою, як скруч із мультфільму, особою позбавленою американського духу першопрохідців. Комп'ютер писнув, Рейчел підвела голову. 0,05 секунд. Раптом екран замерехтів, і на ньому виникло розмите зображення білого дому. Зими це зображення зникло. І натомість з'явилося обличчя президента Герні. "Привіт", Рейчел», – сказав він, пустотливо посміхаючись. "Сподіваюся, подорож виявилася цікавою". Офіс сенатора Серзвіка Секстона був розташований у сенатській офісній будівлі імені Філіпа Гарта на це стріт з північного сходу від капітолію. Ця будівля неомодернистська конструкція з білих трикутників. На думку критиків, більше скидалася на тюрму, аніж на жиле приміщення. Багато людей, що там працювали, були тієї ж думки. На третьому поверсі Габріель Еш нетерпляче вступала своїми красивими, довгими ногами, походжаючи перед комп'ютерним терміналом. На екрані виникло нове повідомлення, надіслане електронною поштою, і вона не знала, як його тлумачити. Перші два рядки сповіщали. «Седжвік справив під час дебатів сильне враження. Мають для вас додаткову інформацію». Такі повідомлення Габриль регулярно отримувала ось уже два тижні. Зворотня адреса була, ясна річ, фіктивною, хоча вона і могла відстежити її до якогось начебто, урядового домену, пов'язаного з Білим домом. Схоже, її загадковий інформатор працював у системі Білого дому. Хоч би хто це не був, він останнім часом перетворився на джерело всілякої, надзвичайно цінної інформації – включена с данными про тайную встречу керівника Наса с президентом. Спочатку Габриэль... Поставилася до цих повідомлень з недовірою і підозрою, але коли влаштувала паралельну перевірку, то сподобом виявила, що ця інформація була надзвичайно надійною та корисною. То були засекречені дані про марнотратство НАСА, надміродорогі нові проекти, цифри, що підтверджували роздутість тієї статті бюджету Космічної агенції, яка покривала витрати на пошуки позаземного життя» демонструючи гнітючу безрезультатність цих пошуків. Серед надісланих даних були навіть результати внутрішньовідомчого опитування, які били на сполох, Проблема НАСА відвертали виборців від президента. Для того, щоб набити собі ціну в очах сенатора, Габріель не розповіла йому, що одержувала достовірну інформацію саме з Білого дому, натомість вона просто видавала її за отримувану з власних джерел. Секстен завжди цінував її зусилля і був достатньо завбачливим, щоб не питати, звідки у неї ці денні і що це за джерела. Вона здогадувалася, що він підозрював її в наданні сексуальних послуг. На жаль, для неї це його, здавалося, зовсім не хвилювало. Габріель кинула походжати і знову поглянула на щойно отримане повідомлення. Зміст усіх цих повідомлень електронною поштою був чітким та недвозначним. Хтось у Білому домі зацікавлений у тому, щоб сенатор Секстен виграв ці вибори і тому допомагає йому, підтримуючи його наскоки на НАСА. Але хто це і чому? Напевне, який пацюк з корабля, вирішила Габріель. У Вашингтоні не було чимось екстраординарним, коли якийсь посадовець у Білому домі, побоюючись, що президент може втратити посаду, таємно пропонував свої послуги суперникам, сподіваючись, що вони залишать його на посаді, коли прийдуть до влади. Схоже, хтось відчував, що Секстон перемагає і похобцем завчасно скуповував акції. Посланні, що світилося зараз на екрані, змусило Габріель рознервуватися. Таких вона ще не отримувала. Перші два рядки були звичайними, але два останніх... «Східні двері для відвідувачів. О півно п'яту. Приходьте сама». Її інформатор іще жодного разу не просив про особисту зустріч. До того ж Габріль розраховувала на якесь менш примітне місце для зустрічі тет-а-тет. -тет. «Східні двері для відвідувачів». У Вашингтоні існували лише одні східні двері для відвідувачів, наскільки їй було відомо. Поруч із Білим домом? Що це? Жарт? Габриль знала, що не може відповісти електронкою. Її послання завжди поверталися як такі, що не надходять до адресата. Адреса ж її дописувача була анонімною і не дивна. «Може Секстоном порадитися?» але вона одразу ж вирішила цього не робити. Він був зараз на зустрічі. Для того, якщо вона скаже йому про це повідомлення, їй доведеться розповісти й про інші. Габріль вирішила, що пропозиція інформатора зустрітися на людях серед білого дня мала на меті заспокоїти її, щоб вона не турбувалася про свою безпеку. Зрештою, він не зробив їй нічого поганого за два тижні, а тільки допомагав. Хоч би хто це був – Жінка чи чоловік – це однозначно був доброзичливець. Востаннє, перечитавши повідомлення, Габрель зиркнула на годинник, у її розпорядженні іще година часу. Тепер, коли метеорит успішно витягли з криги, керівник НАСА почувався менш знервовано. Усе нарешті стає на свої місця, подумав він, ідучи через купол до робочого місця Майкла Толанда. Тепер нас ніщо не зупинить. Ну, як справи, спитав Екстрам, підходячи ззаду до телеведучого. Толант видірвався від комп'ютера. Вигляд у нього був утомлений, але щасливий. Майже закінчив редагування. Зараз просто додаю відеоматеріал про підйом метеорита, знятий вашими людьми. Закінчую з хвилини на хвилину. Чудово. А річ у тому, що президент попрохав Екстрома переслати йому документальний фільм, як тільки він буде готовий. Хоча спочатку Екстром і ставився скептично до рішення президента скористатися послугами Майкла Толанда у цьому проєкті, він передумав, коли побачив чорновий варіант фільму. Натхненні, жваві коментарі, якими відомий телеведучий супроводжував подачу відеоматеріалу в поєднанні з інтерв'ю, котрі він узяв у відомих науковців, талановито переплавлялися в захопливий та надзвичайно дохідливий науково-популярний фільм тривалістю 15 хвилин. Толандові без особливих зусиль удалося те, що так часто не вдавалося НАСА – описати наукове відкриття на такому рівні, щоб пересічений американець зрозумів, про що йдеться, і при цьому не відчував зверхності і зарозумілості з боку творців фільму. «Коли впораєтеся з редагуванням, – сказав Екстран, принесіть готовий продукт до прес-центру. Я дам кому-небудь завдання переслати цифрову копію до Білого дому». «Так, сер, відповів Толанд і знову заглибився в роботу». Екстон пішов далі. Дійшовши до північної стіни, він з приємністю відзначив, що прес-центр вийшов вдало. На льоду поростели великий блакітний килим. Посередині килима встановили довгий симпозіумний стіл з кількома мікрофонами та емблемою наса. А на задньому тлі виднівся величезний американський прапор. А попереду. Завершуючи цю вражаючу картину, на почесному місці стояв метеорит, притягнутий сюди на спеціальному піддоні. Екстер із задоволенням спостерігав, що настрій у прес-центрі був святковий. Більшість його підлеглих скупчилися біля метеорита, приклавши руки до його досі теплої поверхні, наче мандрівники, що простягають руки до табірного вогнища. Директор НАСА вирішив, що слушний момент настав. Він підійшов до кількох картонних ящиків, що стелі на льодо стильного боку прес-центру. Уранці він наказав доставити ці ящики з Гренландії. «Пригощаю всіх!» – заволав він, роздаючи бляшанки з пивом ошелешеному персоналу. «Гей, босе!» – вигукнув хтось. «Оце так! Воно навіть охолоджене!» – і всі зареготали. «Стривайте!» – скрикнув якийсь чоловік, добродушно скривившись на свою банку пива. «Це пило з Канади? Де ж ваш патріотизм? У нас обмежений бюджет, хлопці. Це найдешевше, яке мені вдалося знайти». І знову вибух сміху. «Усім любителям пива – увага!» – загорлав один телевізійник у мікрофон. «Зараз ми перейдемо на спеціальне медіа освітлення. «Через яскраве світло у вас може виникнути тимчасове засліплення». «І не цілуватися в темряві», – додав якийсь дотепник. «Це ж програма для сімейного перегляду». Екстром задоволено засміявся, насолоджуючись веселищами, а тим часом його команда здійснювала останні приготування прожекторів і допоміжних світильників. «Переключення відбудеться через п'ять, чотири, три, дві». Галогенні лампи згасли, і всередині купола швидко почало темніти. За кілька секунд згасли всі лампи, і житлосфера поринула в непроглядну темряву. Темрява тривала лише якусь мить, а потім її пронизало сліпуче світло медійних прожекторів. Усі мимоволі примружилися. Тепер трансформацію було завершено. Північний сегмент житлосфери НАСА – перетворився на телевізійну студію. Решта копола скидалася на зяючий темний сарай. Єдиним освітленням там було відбите від стелі світлопрожекторів, що кидало довгасті тіні на спорожнілі робочі місця. Екстрем відійшов назад у тінь, Щасливо спостерігаючи, як члени його команди крутяться біля яскраво освітленого метеоріта, він почувався як батько під час різдвяних свят, що бачить, як бавляться навколо ялинки його діти. «Бачить Бог, вони на це заслужили», – подумав Екстан, навіть не підозрюючи, яка катастрофа на них насувається. Погода мінялася. Як суворий передвісник прийдешньої біди – Кадабатичний вітер тужливо завив, і що сили шарпнув намет, у якому знайшли притулок бійці підрозділу «Дельта». Керівник групи, опустивши додаткове захисне покриття, повернувся до своїх підлеглих. Вони вже переживали таке. Негода скоро скінчиться. «Дельта-2» якраз вдивлявся у відеорепортаж, трансльований мікророботом. «Поглянь на ось це», – стривожено мовив він. «Дельта-1» підійшов до нього і уп'явся поглядом в екран. Усередині житло сфери було темно, за винятком яскраво освітленого квадрата з північного боку біля імпровізаційованої сцени. Решта купола проступала темняними образами. «Усе нормально», – прокоментував він, – «вони випробовують телевізійне освітлення перед сьогоднішньою прес-конференцією». «Та не освітлені справа», – сказав Дельта-2 і показав на темну пляму посеред льоду, заповнену водою шахту, з якої нещодавно витягнули метеорит. «Он де проблема». Дельта-1 придивився до отвору. Його і досі оточували пілони, і поверхні води видавалися спокійною. «Нічого не бачу». «А ти придивися». І Дельта-2 Посунув джойстик, скривавши робота ближче до поверхні води. Дельта-1 уважно придивився до темного озерця талої води і отетеріло відсахнувся. Що це в біса таке? дельта три підійшов до них і теж придивився, і теж отетерів. Господи, це що, яма, з якою витягнули метеорит? А хіба з водою може коїтися щось подібне? «Ні», мовив Дельта -1, 100 – мовив Дельта-1, – Стовідсотково не може». Хоча Рейчел Секстон і сиділа зараз у металевому ящику за три тисячі міль від Вашингтона, вона почувалася так, наче її викликали безпосередньо до Білого дому. Перед нею на моніторі відеофону, Віднилося кристально чітке зображення президента Зака Герні, який сидів у вузлі зв'язку Білого дому на тлі величезної президентської печатки. Цифровий аудіозв'язок був бездоганним, і за винятком ледь помітного запізнення сигналу можна було подумати, що співрозмовник перебуває в тій самій кімнаті. Їхня бесіда проходила у відвертому оптимістичному дусі. Президент явно був задоволений, хоча і не здивований тією сприятливою оцінкою, що їй дала рейчел знахідці НАСА. Він був також задоволений її схвальним відгуком на його рішення використати як речника такого привабливого та популярного ведучого, як Майл Толанд. Президент перебував у жартівливому та доброзичливому настрої. Не сумніваюся, що ви погодитеся зі мною, сказав Герні, що в якому гіпотетичному бездоганному світі це відкриття мало б суто наукові наслідки. Він зробив паузу, нахилився, і його обличчя зайняло увесь екран. Але, на жаль, ми живемо в недосконалому, далекому від бездоганності світі. І цей тріумф НАСА перетвориться на політичний футбол тієї ж миті, коли я зроблю оголошення про знахідку. Зважаючи на переконливі докази і тих поважних людей, яких ви згучили до паблісіті, я не думаю, що ваші опоненти зможуть щось протиставити. Їм тільки й залишається, що змиритися з цим відкриттям. Герні посміхнувся з ледь помітним сумом на обличчі. Мої політичні опоненти дійсно повірять у те, що побачить Рейчел. Мене турбує інше, їм дуже не сподобається те, що вони побачать. Рейчел не могла не помітити, як стара герне унікає згадок про її батька. Він оживав лише терміни «опоненти» та «політичні супротивники». «А ви гадаєте, що ваші опоненти почнуть волати про змову та підробку з політичних мотивів?» – спитала вона. У цьому і полягає справжня природа цієї гри. Усе, що треба зробити, це кинуто тінь сумніву, нехай слабку, і заявити, що відкриття є всього-навсього фальсифікацією, сфабрикованою НАСА спільно з Білим Домом, і в результаті цим може навіть зайнятися спеціальна слідча комісія. Масмедіа швидко забудуть, що НАСА знайшла беззаперечні докази існування позаземного життя – і зосередять свою увагу на виявленні інших доказів доказів фальсифікації Як не сумно, але будь-який брудний натяк на це відкриття завнесть шкоди науці Білому Дому, НАСА і, якщо чесно, усій країні загалом Саме тому ви відклали оголошення поки не буде повного і чіткого підтвердження звіреного поважними незалежними експертами Моя мета подати це відкриття таким невідпорним і неспростовним чином, щоб придушити всякий цинізм та сумніви у самому зародку. Я хочу, щоб його святкували з незатмаріною радістю, на яку воно безперечно заслуговує, на яку заслуговує НАСА». Рейчел відчула, як її інтуїція подала сигнал «А що ж йому від мене потрібно?». «Цілком очевидно, – продовжив президент, – що ви перебуваєте в унікальному становищі, щоб мені допомогти. Ваш досвід аналітика і кревний зв'язок з моїм опонентом додадуть вашим словам про відкриття неспростованої достовірності». Рейчел відчуло зростаюче розчарування. «Він хоче мене використати. Отже, пікерінг мав рацію». Зважаючи на це, продовжив Герні, я хотів би, щоб ви підтримали це відкриття офіційно і особисто, як постачальник секретної інформації Білого дому та донька мого опонента. Ось воно, карти розкрито. Герні хоче, щоб я підтримала це відкриття. Раніше Рейчел здавалося, що Зерні вищий за брудну підкилимну політику. Якщо вона публічно підтримує це відкриття – то проблема сенатора перейде в особисту площину. Він не зможе поставити під сумнів правдивість відкриття, не ставлячи під сумнів правдивість своєї доньки. І це стане смертним вироком кандидату з гаслом «У першу чергу – родина». «Якщо чесно, пане президент, то я прикро вражена тим, що з цим проханням ви звернулися саме до мене», – сказала Рейчел, дивлячись у монітор. На обличчі Герні з'явився спантеличний вираз. «Я гадав, що ви з радістю допоможете мені». «З радістю? Пане Президент, ваше прохання ставить мене в жахливу ситуацію, і це кажучи вже про мої суперечності з батьком. Мені і так не бракує проблем у стосунках з ним, а ви пропонуєте лобове зіткнення у двобої не на життя, а на смерть. Попри мою антіпатію до цього чоловіка, він усе ж таки мій батько». І виставляти мене проти нього – це, якщо чесно, не гідно вас. «Стривайте – Стривайте, – вигукнув Герні, підіймаючи руки так, неначе здається в полон. Хіба я щось казав про публічність? Рейчел на мить замовкла. – Мені здалося, що ви хотіли, аби я вийшла разом із керівником НАСА сьогодні на прес-конференцію о восьмій годині. У навушниках забубанів гучний сміх Герні. – Рейчел. «Чому ви так погано про мене думаєте? Невже ви і справді гадаєте, що я здатен просити вас загнати ніж у спину рідному батьку перед мільйонами телеглядачів? Але ж ви казали. І невже ви гадали, що я дозволю керівникам НАСА ділити славу відкриття з донькою його головного ворога? Я не намагаюся». Викрутися, рейчел, але сьогоднішня прес-конференція це наукова презентація. Не думаю, що ваші знання в області метеоритів, скам'янілих решток і структури льоду донадуть достовірності цій презентації. Рейчел відчула, як у неї спалахнули щоки. Але ж тоді, тоді про яку підтримку йдеться? Про підтримку більш доречно у вашій ситуації. Не зрозуміла. Ви – моя зв'язківка. Ви проінструктуєте мій персонал з питань загальнонаціональної ваги. Ви хочете, щоб я підтримала це відкриття перед апаратом Білого дому? обличчя Герні і досі насходив іронічний вираз, спричинений її нерозумінням. Так, скептицизм, з яким я зіштовхнувся поза межами Білого дому – це ніщо в порівнянні тим, який я відчуваю серед членів мого персоналу. «Довіра до мене всередині Білого дому кульгає. Моя команда почала умовляти мене скоротити витрати на нас. Я ігнорував ці прохання, і це було рівнозначно політичному самогубству». До сьогоднішнього дня саме так. Як ми вже говорили сьогодні вранці, час оприлюднення цього відкриття видається підозрілим для декотрих цінічних політиків. А саме цинічними політиками і є члени моєї команди в даний момент. Тому, коли вони вперше почують цю інформацію, я хочу, щоб вона виходила. А хіба ви не розповідали працівникам Білого дому про метеорит? Тільки кільком головним радникам. Тримати метеорит у секреті було моїм найголовнішим завданням. Рейчел отетеріла. Не дивно, що його очікує бунт на кораблі. Але це не моя компетенція. Метеоріт навряд чи може належати до секретної інформації, яку я аналізую. Хоча це і не стосується царини ваших традиційних обов'язків, відомості про відкриття безперечно мають стосунок до вашої роботи. Це складна і надзвичайно важлива інформація, яку слід проаналізувати за урахуванням потенційних політичних наслідків. Я не спеціаліст з метеоритів, пане президент. Може вам краще попрохати керівника НАСА, щоб він провів цей брифінг. Ви жартуєте. Тут усі ненавидять його. Для мого персоналу екстрам усе одно що шахрай, який торгує фальшивими зіллями, негідник, який продовжує заманювати мене то в одну фінансову халепу, то в іншу. Рейчел збагнула, що президент має рацію. А як стосовно курки Марлінсона, лауреата премії з астрофізики, до нього довіри було б значно більше, ніж до мене? Рейчел, мій персонал складається з політиків, а не з науковців. Ви, напевно, вже встигли познайомитися з доктором Мартінсоном. Я вважаю його надзвичайно талановитим хлопцем. Але якщо я напущу його на своїх лівацьких хитромудрих інтелектуалів, то для мене в результаті це буде все одно – що врізатися на нічній дорозі у стадо розлючених лосів. Мені потрібна людина надійна і перевірена. Саме ви і є такою людиною, Рейчел. Мій персонал знає, як ви працюєте, і враховуючи ваші кревні зв'язки в очах членів моєї команди, ви будете максимально неупередженим фахівцем». Рейчел відчула, як її оповивають чари президентської харизми. Нарешті ви зізналися, що той факт, що я донька опонента, має хоч якийсь стосунок до вашого прохання. Президент винувато посміхнувся. Звісно, що має. Але, як ви розумієте, моя команда так чи інакше отримає інструктаж, незалежно від вашого рішення. Ви, Рейчел, образно кажучи, не шайба, а лід. Через специфіку своєї роботи ви найбільш підходяща кандидатура для такого інструктажу». До того ж, за збігом обставин, пряма родичка чоловіка, який хоче перешкодити тому, щоб мій персонал залишився при роботі в Білому домі на другий термін, тому вам довірятимуть саме з цих двох причин. Вам слід було працювати торговельним агентом. Так, моя робота фактично мало чим відрізняється від роботи торгівельного агента, як і те, чим займається ваш батько. І тому хочу саме зараз укласти з вами угоду. Просто так, заради цікавості. Президент скинув окуляри і поглянув Рейчел прямо у вічі. Вона відчула в його погляді ту внутрішню силу, яка була притаманна її батьку. Я прошу вас, Рейчел, зробити мені послугу. Гадаю, що ця послуга є частиною ваших обоєвських по роботі. Ну то як? Так чи ні? Ви проінструктуєте мою команду з цього питання? Рейчел видалося, що вона потрапила у пастку. От чорт, це гірше, аніж набридлива агресивна реклама. Навіть на відстані три тисячі міль вона відчула силу волі президента, яка проникала до неї крізь екран. Рейчел зрозуміла також, що це цілком доречне прохання. Подобалося вона їй чи ні? «Я маю декотрі застереження», – сказала Рейчел. Герні здивовано вигнув брови. «Які саме?» «Я зустрінуся з вашим персоналом у приватній обстановці, без репортерів. Це буде приватний брифінг, а не публічна заява про підтримку». «Даю слово. Можете вважати, що ваша зустріч уже призначена і відбудеться в надзвичайно усамітненому місці». Рейчел зітхнула. «Тоді згода. Президент аж просяєв. Прекрасно». Рейчел поглянула на годинник і з подивом побачила, що вже була четверта з копійками. «Стривайте», – ошелешено мовила вона. «Якщо ви виходите в прямий ефір о восьмій вечора, та ми просто не маємо часу. Навіть за допомогою отієї хитромудрої штиковини, на якій з вашої волі сюди прилітіла, я зможу дістатися Білого Дому не раніше, а ніж за дві години. А потім мені треба буде підготувати нотатки до виступу. І президент похитав головою. Боюся, я не зовсім точно висловився. Ви вестимете брифінг звідти через відеозв'язок. «О, – завагалася Рейчел, – а на який час ви збираєтеся призначити відеоконференцію? Якщо того, – почав президент, іронічно посміхаючись, – аби розпочати просто зараз. Усі уже зібралися, сидять, витріщившись у порожній екран телевізора. Вони вже чекають на вас. Рейчел уся напружилася. «Сер, я зовсім не готова. Не можу ж я й справді». «А ви просто скажіть їм правду. Невже це так важко?» «Але ж, Рейчел», – сказав президент, нахилившись до екрана, – «запам'ятайте, що ви збираєте і обробляєте інформацію, отримуючи за це гроші. Це ваша робота. Просто розкажіть їм про те, що там у вас відбувається». Він уже простягнув руку, щоб вимкнути свій відеотранслятор, але на мить зупинився. І, гадаю, вам буде приємно дізнатися, що я вивів вас на владну позицію. Рейчел не зрозуміла, що означала остання фраза, але було вже запізно. Президент від'єднався. На мить екран перед Рейчел згас, а потім знову засвітився. І Рейчел побачила перед собою найбентежнішу картину в своєму житті. Просто перед нею був овальний кабінет Білого дому, битком набити людьми. Яблуку ніде було впасти. Здавалося, що там зібрався увесь персонал Білого дому, і всі ці люди невідривно дивилися на неї. Рейчел збагнула, що відеокамера, яка транслює її це зображення, розміщується у президента на столі. Тобто я й справді промовляю з владної позиції, подумала вона, і відчула, як вкрилася рясним потом. З виразу облич членів персоналу Білого дому вона здогадалася, що вони не менш здивовані її появою на екрані, аніж вона їх. «Міс Секстон», – гукнув хрипкий голос. Рейчел пробіглася поглядом по морю облич і побачила, хто це сказав. То була висока, худа жінка, що якраз вмущувалася в передньому ряду Марджорі Тенч. Її зовнішність не можна було сплутати з жодною іншою, навіть у натовпі. «Дякую, що приєдналися до нас, міс Секстон», – сказала Марджорі, дещо самовдоволено. «Президент каже, що ви маєте нам щось повідомити». Насолоджуючись темрівою, палеонтолог Вейлі Мін сидів собі сам один на своєму робочому місці і неквапливо розмірковував. Від передчуття події, що мала статися сьогодні увечері, він відчував ентузіазм і піднесення. Невдовзі я стану найвідомішим палеонтологом у світі. Він сподівався, що Майкл Толанд виявив режисерську щедрість і не пошкодував місця для його коментарів у своєму документальному фільмі. Смакуючи свою неминучу славу, він відчував під ногами легеньку вібрацію і аж підскочив від несподіванки. Інстинктивне перечуття землетрусу, яке виробилося в нього завдяки мешканню в Лос-Анджелесі, зробило його надчутливим до найменших коливань земної поверхні. Одначі, за мить, йому стало соромно за власну лякливість, і він збагнув, що вібрація була цілком нормальним явищем. То просто шмат льодовика відламався і обрушився в океан, нагадав він собі, полегшено зітхаючи. Він ніяк не міг призвичаїтися до цього будовища. Кожні кілька годин у нічній тиші гуркотів далекий потужний вибух. То від краю льодовика відламувалася брила і падала у воду. Нора Менгор добре про це сказала – так народжуються нові айсберги. Відвівшись, Мін розпастер руки. Він кинув погляд через житлосферу, туди, де у яскравому світлі телепрожекторів, уже починалося святкування. Мін недолюблював гучні вечірки і тому пішов в протилежному напрямку. Лабіринт робочих місць був тепер схожий на мертве містечко, і Мін чомусь відчув себе у куполі, як у великій гробниці. Війнуло прохолодою і вчений застібнув довгий піджак із верблюжої шерсті. Попереду він побачив шахту, через яку витягли метеорит разом з найдивовижнішими у цій історії людства скам'янилими рештками. Волетенську металеву тренову вже стигли демонтувати, і круглий ставок зяїв чорною поверхньою талої води, оточений помаранчевими стовпчиками, наче небезпечна ковбаня біля автомобільної стоянки. Мін повільно підійшов до води, зупинившись на безпечній відстані і почав дивлятися в непорушну поверхню озера 200 футів за вглибшки. Незабаром воно замерзне, стираючи всякі сліди тих, хто тут був. Яке прекрасне видовище! Це озеро темної води, подумав він навіть у темряві. Особливо в темряві. Мін завагався, а тоді помітив. Тут щось не так. Коли він пильніше поглянув на воду, його початкове умиротворення змінилося раптовим вихором сум'яття. Він закліпав очима, знову витріщився на воду і кинув швидкий погляд через купол, туди, де юрба людей святкувала визначну подію, зібравшись біля прес-центру. Він збагнув, що ніхто його тут у темряві не бачить. Мабуть, треба комусь про це сказати. Мін знову поглянув на воду, розмірковуючи, що саме він їм скаже. Можливо, це оптичний обман? якесь дивовижне відзеркалення? Вагаючись, Мін зайшов за обмежувальні стовпчики і присів біля краю басейну. Рівень води був за чотири фути від кромки льоду, і він нахилився вперед, щоб краще придивитися. Так, щось тут безумовно було дивним. Цього не можна було не помітити. Однак воно стало видимим лише тоді, коли світло в куполі вимкнули. Мін підвівся. Так, треба обов'язково комусь сказати про це. І він похопцем рушив до прес-центру. Але пройшовши кілька футів, Натиснув на гальма. «Боже, милостивий, він крутнувся назад, до води, і його очі розширилися. Він усе зрозумів. Його осяяло. Цього не може бути, – тихо сказав він. Однак він знав, те, що спало йому на думку, і було єдиним поясненням. «Стривай, не поспішай, подумай ретельно, ще раз, – урезонував він себе». Маєш ж бути якесь більш реалістичне пояснення. Але що більше Мін міркував, то переконанішим ставав у тому, що перед собою бачив. Іншого пояснення немає. Він не міг повірити, що НАСА та корки Марлінсон примудрилися не помітити таке неймовірне явище. Але Мінові це було тепер на руку. Тепер це моє відкриття, відкриття, що яке здійснив, Вейлімін. Тримтячи від збудження, він кинувся до найближчого робочого місця і знайшов там мензурку. Усе, що було потрібно, це набрати трохи води для зразку. Це ж просто неймовірно. Є зв'язківка, що передає розвідувальну інформацію «Білому дому», Почала Рейчел Сікстон, звертаючись до Натовпу на екрані і намагаючись угамувати тремтіння голосу. І до моїх обов'язків входять подорожі до тих місць на планеті, де відбуваються значущі політичні події, аналіз непевних і потенційно небезпечних ситуацій, і звітування про них президенту та персоналу Білого дому. На лобі у неї, якраз під лінією волосся, виникла краплина поту і Рейчел змахнула її, подумки виливши президента за те, що навантажив її цим брифінгом, без усякого попередження. «Ще ніколи не доводилося мені подорожувати до такої екзотичної місцини, у якій я побувала цього разу». І Рейчел обвела рукою пункт зв'язку. «Хочете – вірте, хочете – ні, але я звертаюся до вас із-за самісінького полярного кола, з льодового поля, понад 300 футів за втовшки. Рейчел помітила, як здивовано видовжилося обличчя тих, хто зібрався перед екраном в вивальному кабінеті. Вони, напевно, знали, що їх зібрали там не просто так, але, мабуть, ніхто з них і подумати не міг, що бріфінг матиме стосунок до подій, що розгортаються полярним колом. І знову на лобі у Рейчел утворилася краплина поту. Ближче до теми Рейчел – це ж твоя робота. Я промовляю звідси до вас, відчуваючи величезний приплив гордості за свою країну і понад усе радісне збудження, аудиторія, не розуміючи, закліпала очима. От зараза! подумки вилися рич і знову змахнула краплину геть. І навіщо я на це погодилася? Рейчел знала, що сказала б матір, якби опинилася на її місці. Коли не знаєш, що казати, кажи те, що знаєш. Це старе прислів'я англійських першопроходців Америки відбувало один із фундаментальних принципів її матері. Усі перешкоди можна здолати, якщо сказати правду, і не важливо, що станеться потім. Зробивши глибокий вдих, Рейчел випросталася на стільці і поглянула просто у камеру. Вибачте, хлопці і дівчата, вам, мабуть, дивно. І чого оця краля сидить там, на північному полісі, та ще й пітніє? Просто я трохи нервуюся. Здалося, що всі присутні перед екраном трохи сіпнулися від несподіванки. Хтось удавано засміявся. До того ж, продовжила Рейчел, ваш босс дав мені аж цілу хвилину на підготовку до виступу перед своїм персоналом, не попередивши про це заздалегідь не думала я що моя перша поява в білому домі відбуватиметься за таких екстремальних обставин хрещення вогнем та й годі цього разу засміялося більше людей я ніколи не думала продовжувала Рейчел, – що мені доведеться сидіти за столом президента точніше на столі виправилася вона поглянувши вниз екрана пролунав веселий сміх зблиснули посмішки Рейчел відчула, як її зацепеніли м'язи починають поволі розслаблятися. Ситуація полягає ось у чому. Нарешті голос Рейчел став її власним і зазвучав невимушено і чітко. Останнім часом президент Герні зник з об'єктивів телекамер не тому, що втратив інтерес до своєї кампанії, а радше тому, що занурився в іншу справу, набагато важливішу, як на його думку. Рейчел зробила ефектну паузу і обвела поглядом аудиторію. В Арктиці на шельфі Мілна було зроблено наукове відкриття. Президент поінформує про нього світ під час своєї прес-конференції, призначеної сьогодні на восьму годину. Цю знахідку зробила група наполегливих та відданих американців, яким останнім часом катастрофічно нещастило – і тому вони цілком заслужили на таку удачу після низки нещодавніх провалів. Я маю на увазі НАСА. Ви тепер можете пишатися тим, що президент із наполегливістю і впевненістю провідця останнім часом підтримував НАСА в усіх бідах, які пережило це відомство, і тепер його настійливість отримала заслужену винагороду. Тільки зараз Рейчел відчула всю історичну значущість моменту, який вона переживала. До її горла підкотився клубок, вона придушила емоції, що на неї нахлинули, і продовжила. Як співрозбітник розвідки, що спеціалізується на перевірці та аналізі інформації, я стала одним із фахівців, запрошених президентом для перевірки та підтвердження відкриття, яке зробила НАСА. Я ретельно вивчила його особисто у співробітництві з іншими фахівцями. І як представниками державних організацій, так і з цивільними особами, чия репутація не викликає жодних сумнівів, і чий авторитет і відомість робить їх незалежними від впливу політиків. На мою професійну думку, інформація, яку я вам зараз представлю, є предметною за походженням і неупередженою за формою презентації. Більше того, на мою особисту думку, президент, діючи з мотивів поваги до своєї посади та до американського народу, виявив гідну всякої пошани стриманість та обережність і відклав оголошення про відкиття, хоча я знаю, що йому дуже хотілося зробити це ще минулого тижня. Рейчел помітила що дехто з присутніх в овальному кабінеті обмінялися спантеличеними поглядами, а потім здивовано витріщилися на неї. А Рейчел збагнула, вона цілком заволоділа увагою аудиторії. «Пані та панове, зараз ви почуєте найдивовижнішу інформацію з усіх, що коли-небудь озвучувалася в цьому кабінеті. І гадаю, ви зі мною одностайно погодитеся». Вигляд згори, який зараз транслювався до намету мікророботом, що кружляв під куполом житлосфери, скидався на сцену з якогось авангардистського фільму. Тмяне освітлення, блискуча поверхня води в отворі, через який витягли метеорит, біля краю цього отвору лежить доли якийсь азієць і поле його піджака з верблюжої шерсті – Розпростерлися у бабіч нього, наче величізні крила. Видно було, що він намагається взяти зразок води з цієї велетенської ополонки. «Маємо його зупинити», – сказав Дельта-3. Дельта-1 погодився. Шельф Мілна мав свої секрети, котрі підрозділ Дельта, згідно з наказом, мав охороняти навіть застосуванням сили. «А як же ми його зупинимо?» виключно спитав Дельта-2, і долі стискаючи в руці джойстик. Ці мікророботи нічим не оснащені. Дельта-1 невдоволено скривився. Мікроробот, що зараз ширяв у повітрі, був розвідувальною моделлю, позбавленою додаткового остаткування заради збільшення тривалості польоту, тому він був так само безневинним, як і звичайна хатня муха. «Треба зв'язатися з контролером», – заявив «Дельта-3». «Дельта-1» невмигно уставився на зображення Вейлі Мілна, що небезпечно завис над краєм води. Поблизу нікого не було, а крижана вода мала властивість позбавляти здатності кричати тих, хто у неї падав. «А ну, дай мені джойстик!» «Що ти зібрався робити?» невдоволено спитав військовик за пультом керування. «Те, чого нас навчили?» відрізав Дельто-1, відсуваючи його вбік і беручись за джойстик. «Імпровізувати». Вейлі Мін лежав до лелиць біля отвору, через який витягли метеорит. Перегнувши руку через край, він намагався зачерпнути в мензурку води. Так, то не був зоровий обман. Тепер, коли його... Обличчя перебувала за ярд від води, він бачив усе абсолютно чітко. Це ж просто неймовірно. Напружившись, Мін поворушив у руці мензуркою, намагаючись дотягнутися до поверхні води. Усе, що було треба, це здолати ще якихось кілька дюймів. Не маючи змоги дотягнутися рукою ще далі, Мін поволі підповз ближче до отвору. Якомога міцніше, притиснувшись носками червіків до льоду, він твердо вперся лівою рукою в його кромку і знову витягнув руку настільки, наскільки зміг. Майже дістав. Він посунувся ще трохи. Ну, нарешті! Край мензурки торкнувся поверхні води. Коли вона почала заливатися всередину, він витріщився на неї, не вірячи своїм очам. І раптом, Сталося щось абсолютно незбагненне. Стемряве, зі швидкістю кулі, випущеної з гвинтівки, вилетів малесенький шматочок металу. Мін встиг побачити його на якусь дещо секунди перед тим, як він поцілив йому у праве око. Інстинкт захищати очі сидить в людині настільки глибоко, що Мін, попри команди мозку, не робити різких рухів Аби не втратити рівноваги, мимоволі відсахнувся. Його спонтанна реакція була спричинена скоріше подивом, аніж болем. Ліва рука Міна, найближче до обличчя, інстинктивно зірвалася з льоду, щоби захистити уражене око. Рука ще не дійшла до обличчя, а він уже збагнув, яку страшну помилку зробив. Уся його вага подалася вперед. Він втратив опору і захитався. Велімін оговтався надто пізно, впустивши мензурку і намагаючись ухопитися за слизький край льоду, щоб зупинити своє падіння, він послизнувся і шубовснув у темну діру. Хоча до води було лише чотири фути. Але голова Міна торкнулася її поверхні, і йому здалося, що він ударився об дорогу, злетівши з мотоцикла, який мчав зі швидкістю 50 міль за годину. Рідина, яка огорнула його голову, була настільки холодною, що нагадувала ядучу кислоту. Міна враз охопила паніка. Опавши у воду, сторч голов – Мін на мить втратив орієнтацію в просторі, не знаючи, куди плести, щоб добратися до поверхні. Його товстий шестяний піджак затримав удар холоду по тілу, але на якихось кілька секунд. Нарешті випроставшись, Мін виривнув на поверхню, відпльовуючись і хапаючи ротом повітря. Саме цієї миті вода добралася до його спини, стиснувши мертвою крижаною хваткою. Допоможіть. ледь витиснув він із себе, широко роззявивши рота, але замість крику вийшов лише комариний писк. Він почувався так, наче його вдарили в груди, і йому забило дух. Допоможіть. Але він і сам лечув свій крик. Він так сяк підгріб до краю отвору і спробував витягнути себе. Та перед ним вивищувалася вертикальна стінка з льоду. І не було за що схопитися. Під водою він колотив ногами, але теж не міг знайти ані найменшого виступу. Він напружено подався вперед, намагаючись ухопитися за край, і до краю залишався якийсь фут не більше. Він відчув, як м'язи вже перестають слухатися його. Він сильніше забив ногами, намагаючись відкинути себе догору і вхопитися за край. Його тіло стало важким, як свінець, але гені, здавалося, здулися, немов розчавлені повітряні кульки. З кожною секундою просякнутий водою піджак ставав девалі важчим і тягнув його донизу. Мін спробував скинути його, але важка тканина приліпла до тіла. Допоможіть! Хвиля паніки охопила його. Мін читав, коли що втоплення. Найстрашніша смерть, яку тільки можна уявити, але він ніколи і подумати не міг, що йому доведеться гинути у воді. М'язи вже відмовлялися слухатися команд, які подавав його мозок, і тепер він щосили намагався просто втримати голову над водою. Просякле крижаною водою вбрання нестримно тягнуло вглиб, і він безпарадно дряпав онімілими пальцями льодану стінку перед собою. Тепер Мін кричав лише подумки. І ось сталося найстрашніше. Мін зник під водою. Ніколи не думав він, що гинутиме, чітко усвідомлюючи сам процес своєї неминучої смерті. Але сталося те, чого ніколи не гадалося. Вейлі Мін поволі опускався глиб. Безпорадно торкаючись замерзлими пальцями крижаної стінки отвору 200 футів завглибшки. Перед його очима промайнули мільярди образів, моменти з дитинства, кар'єра науковця. Мене, мабуть, ніхто вже не знайде тут, унизу спало на думку востанє. Він осідав на дно льодовика, щоб бути похованим там навічно. Легені і міна криком кричали, благаючи повітря. Він затримував дихання і досі намагаючись хвицяти ногами і якось дістатися поверхні. «Хочу дихати!» Він відчайдушно боровся з рефлексом, що розтискав його міцно стиснути і вже нечутливі губи. «Дихати!» Він восстаннє спробував виплисти на поверхню. Та цієї миті природний рефлекс, діючи всупереч здоровому глузду, переміг прагнення Міна тримати рот стуленим. Велі Мін зробив вдих. Крижана вода, що увірвалася в його легені, була для їхньої чутливої внутрішньої тканини, як розплавлений свинець. Йому здалося, що його наче палять із середини. Але жорстка вода убиває не відразу. Мін прожив іще цілих сім жахливих секунд, вдихаючи холодну воду, і кожен вдих був болючішим за попередній і не давав його тілу такого бажаного кисню. Нарешті Мін, спускаючись у кружену темряву, відчув, що втрачає свідомість. Він був не проти, він навіть вітав це позбавлення від мук, але повсюдно у воді довкола себе він бачив сяючі цятки світла, і це було найгарніше видовище за все його життя». Східні двері для відвідувачів Білого дому розташовуються з боку Східного службового проїзду між Міністерством фінансів та Східною Галявиною. Посилена огорожа по всьому периметру та бетонні тумби, встановлені тут після нападу на казарми морських піхотинців у Бейруті, надають цьому входові будь-якого вигляду, тільки непривітного. Підійшовши до воріт, Габріель Еш звірила годинник, відчуваючи зростаючу знервованість. Уже за п'ятнадцять хвилин п'ята, але поруч нікого не було. «Східні двері для відвідувачів. О пів на п'ято приходьте сама». «Ну ось, я прийшла», – подумала вона. «А ви де?» Габріель кинула уважний погляд на обличчя туристів, що виштилися повсюду. «Може, хтось із них впаде і в око». Кілька чоловіків зміряли її поглядами, але пішли далі, не зупиняючись. Габрель уже почала думати, що, мабуть, не варто було приходити взагалі. Вона відчула, що вартовий артовій співробітник секретної служби уже звернув на неї увагу. Габрель вирішила, що її інформатор наклав у штани і не прийшов. Поглянувши в останній крізь огорожу на білий дім, вона зітхнула і повернулася, щоб піти. Габрель Еш гукнув позаду вартовий. Габрель крутнулася на п'ятах. Серце її перелякано завмерло. Що таке? Чоловік у бутці махнув їй підійти. Охоронець виявився худорлявим та непривітним. Ваш співрозмовник готовий з вами зустрітися. З цими словами він відімкнув двері і кивнув, щоб вона заходила. У Габрель від страху Аж ноги підігнулися, вона на мить зацепініла. Мені проходити всередину. Охоронець кивнув. Мене попрохали вибачитися, що вам довелося чекати. Габріль поглянула в розчинені двері і знову не знайшла в собі сил зробити крок уперед. Що тут відбувається? Я ж на це не розраховувала. Ви ж Габріль Еш? Чи не так? сурово спитав вартовий, явно втрачаючи терпіння. Так, сер, але ж тоді я настійно рекомендую вам слідувати за мною. Ну і Габрель сіпнулася і нарешті почали рухатися. Вона обережно переступила через поріг. Важкі двері грюкнули, зачиняючись за нею. Дві доби, проведені без сонячного світла, переінакшили біологічний годинник Майкла Толанда. Хоча його ручний годинник показував, що незабаром настане вечір, тіло телеведучого настійно твердило, що вже пізна ніч. Нарешті він додав завершальних штрихів своєму документальному фільму, записав його на цифровий диск і рушив через затемнений купол. Дійшовши до освітленого прес-центру, він віддав цей диск медіа-інженеру з НАСА, який відповідав за презентацію. «Дякую, Майко, – сказав інженер, і підморгнув, беручи диск. Тепер зміниться саме поняття – популярна телепрограма, так?» Доланд зморено посміхнувся. «Сподіваюся, президентові цей фільм сподобається». «А як же? Та хоч би там як, а роботу зроблено, тож тепер розслабся і насолоджуйся шоу!» «Дякую!» Стоючи у прес-центрі, залитим яскравим світлом, Доланд спостерігав. Як радісний та збуджений персонал наса святкував появу метеорита, попиваючи канадське пиво. Толандові теж захотілося відсвяткувати цю подію, але він почувався втомленим та емоційно виснаженим. Він озирнувся чи, бува, немає поблизу рейчел Секстон, але вона напевно і досі розмовляла з президентом. Він хоче, щоб вона вийшла у прямий ефір, подумав Толанд. «Ні, він не засуджував Герні за це. Рейчел буде прекрасним додатком до компанії речників, що розповідатимуть про метеорит. Окрім своєї вроди, Рейчел випромінювала невимушеність і впевненість у собі, які Тулант рідко зустрічав у тих жінках, що йому траплялися. До того ж, траплялися вони йому переважно на телебаченні». Але навіть цим безжальним жінкам з чоловічою та розкішним телеведучим бракувало саме тих якостей, які Тулант помітив у Рейчел. І тепер він тихсям втішився від бурхливого натовпу веселих співробітників НАСА і подався заплутаним лабіринтом проходів, гадаючи, куди поділися решта цивільних фахівців. Якби вони були хоча б наполовину такі зморені, як він – то мали б зараз перебувати в житловій зоні, намагаючись хоч трохи подрімати перед знаменною подією. Толон побачив коло обмежувальних помаранчевих стовпчиків навкруг ями, з якої витягли метеорит. Здавалося, купол у горі відлунівав голосами далеких спогадів –